Man yahdillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa barik sallim amma ba'du Fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصل بالحق وتوصل بالصبر سلك الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريق يلتمسو فيه المن سهل الله له طريق إلى الجنة أو قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الله شكر kita pada Allah semata-mata dalam banyak-banyak, dalam ramai-ramai Hanya sedikit sahaja yang Allah SWT bagi taufik untuk istiqamah Beramal itu mudah Tapi nak istiqamah dalam amal itu Payah sikit Betapa kita teruskan Pengejaan kita mereka, mereka mungkin ada Urusan Insya-Allah eh, kita mulai dengan surah al fatiha al fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. 186. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi dalam bab Sunnah-sunnah Ketika mengerjakan solat nombor sebelas Meletakkan kedua tangan di atas permulaan Kedua Paha Ketika duduk membaca tersyahud awal dan akhir Caranya ialah menghulurkan jari-jari tangan kiri di samping merapatkan ataupun menghimpunkan jari-jarinya antara satu sama lain di mana hujung jari-jari tersebut berada di hujung kepala lutut. Manakala jari tangan kanan dilipat ataupun digenggam melainkan jari terunjuk. Ia dihulurkan dalam keadaan direndahkan ketika awal bacaan tashahud kemudian diangkat sebagai isyarah kepada keesaan dan keagungan Allah ketika sampai kepada bacaan illallah di situ dia tulis asyhadu alla ilaha illallah dia tulis panjang Cuma yang angkat tu ketika Illallah tu angkat Disunatkan mengekalkannya Dalam keadaan begitu Tanpa menggerak-gerakkannya Hingga selesai sembahyang <coughs> Jadi Boleh bayangkan kan eh? Tangan kiri di Dirapatkan Menunjuk ke arah Qiblat lah dan tangan kanan digenggam kecuali dari terunjuk. Tapi diletak di bawah. Nanti bila... alla ilaha illallah angkat. Dan terus dikekalkan sampai sebelum salam. Hmm? Ibu jari tak ada. Hala setengah tu... alla ilaha illallah. Tadi Muhammad Rasulullah Asyadu'ala muhamdulillah angkat ibu jari juga sebelah. Saya tak pernah jumpa lagi. Jadi tangan kanan digenggam. Ada setengah kitab mengatakan ibu jari pun yang tiga ni genggam kan. Ibu jari pun macam tunjuk kat depan. Tapi setengah kitab pun ibu jari pun tetap genggam juga lah. Cuma yang yang angkat nanti diri tu Dan tidak perlu digerak-gerakkan. Walaupun gerakan jari itu tidak mendatangkan bat apa ni tidak akan menyebabkan batal solat tapi bukan wazifah dia lah bukan apa bukan satu kesunahan gerak-gerak macam ada sebahagian kawan kita saudara kita tu yang gerak-gerak kan, kan tapi tak apalah kita kita kaum kita lah perkara-perkara furu' dalam dalam ibadah ni tak perlu diper diperbesar-besarkan dia ada dalil dia dan pemahaman dia. Kita ada dalil kita dan pemahaman kita. Bukan kita lah ulama kita. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Omar radhiallahu anhu berkaitan dengan sifat duduk Rasulullah sana ketika sembahyang dia berkata: Apabila Rasulullah sana sana duduk dalam sembahyang, baginda meletakkan tapak tangan kanannya ke atas pehek kanannya dan menggenggam semua jarinya dan meng, mengisyaratkan dengan jari telunjuk semua jari buatlah. Baginda meletakkan tapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Menggenggam semua jari dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Nombor 12. Duduk tawarruk. Ketika duduk yang akhir yang ini ketika membaca tahiyat akhir. Dan duduk iftiraj pada tempat selainnya. Cara duduk tawaruk ialah orang yang bersembahyang duduk di atas tulang punggung kirinya. Sambil mendirikan kaki kanannya dan memasukkan kaki kiri ke bawah kaki kanannya. Duduk tahiyyat akhir yang kita biasa buatlah bagi orang yang setengah tu yang agak apa besar badan dia gemuk dan sebagainya dia nak tegakkan kaki tu payah sikit. Dia kan nak dia letak teruslah. Tapi yang sunnahnya itu tegak. Tegak dan jari-jari tu dilipat kemudian tegak lurus. Dan jari kaki tu nanti yang belah kiri jari itu menunjuk kiblat. Jadi ikut kemampuan masing masing Ah, jadi kita pentingkan yang mana yang wajib belulah. Jangan paksa-paksa kita nak duduk macam yang disunatkan akhirnya yang yang wajib kita tinggalkan. Contohnya setengah orang badan besar tak boleh nak apa ni, duduk tawaruk ataupun istirahs dengan sempurna. Hanya dia paksa-paksa juga dada dia lari. Dada dia lari lari daripada kiblat batal sembahyang dia. Sebab dada tu penting, dada tidak boleh beralih daripada kiblat. Dada. dada beralih daripada kiblat batal sembahyang. Jadi kita kalau boleh duduk dengan sempurna, semua jari-jari menghadap kiblat, kaki kanan ditegakkan. Kaki kiri, kaki kiri letak bawah kaki kanan dan dilipat jari-jari menunjuk ke kiblat kalau mampu buat buat kalau tak mampu sampai menyebabkan dada terpesong dan berdikiblat ke tak payah buat nanti kan batal buat semayang dan elahkan daripada bergerak-gerak secara berturut tiga kali lah disebabkan nak nak sempurnakan duduk tawaruk ataupun istirah tu dia pun buat pergerakan yang berturut-turut sehingga tiga kali Ah, ha, tak payahlah payah pakai tangan nak angkat kaki itu, nak lipat nak tolak tak payah dan siapa yang tak biasa nak kembalikan balik kepada yang sunnah ni yang susah ha, Sebab kebiasaan tu Dah jadi satu satu perkara yang susah untuk diubah Biasa duduk macam tu kita nak ubah kepada yang paling sunnah tu susah sikit Apalagi nak tegakkan kaki kaki kanan tu kan itu memang susah Mula-mula buat yang tak biasa tu <laughs> sakit lah ialhamdillah selalu yang daripada awal lagi dah buat dia mudah pada waktu ada dengar sampai sengat badan kan kepala pun jadi sengat dia duduk tayak akhir kepala pun sengat ni kita mesti tegak walaupun duduk iftirad kan kita tegak kepala pun tegak dada tegak semua tegak duduk aja kan sengat sikit tapi semua tegak yang ini setengah tu duduk tapi ayah Uzzur lah yang badan besar yang gemuk sikit ha, dia kalau duduk istirah je dia, dia sengit semacam kepala boleh entuk sebaik-baiknya tegak menghadap kiblat semua kalau askar tu dah kena tembeleng askar kan kalau berwaris kan no, tegak itu semayang amgung ini dengan Allah kena kena sebaik-baiknya lah tak mampu tu dimaafkan itu duduk tawarrub nama dia lah kalau boleh hafal lah nama-nama istilah istilah fiqh dia kan tawarrub duduk tahiyat akhir tu namanya tawarrub duduk tahiyat akhir tu namanya duduk tawarrub kalau duduk tahiyat awal ataupun duduk di antara dua sujud ataupun duduk judus istiraha namanya iftirash iftirash tu dimaytol di sini manakala cara duduk iftirash ialah dengan dia duduk di atas buku lali kaki kirinya dan dia mendirikan kaki kanannya di atas hujung-hujung jarinya tadi awal begitu juga duduk di antara dua sujud dan juga duduk istirahat duduk istirahat ni sebelum kita bangkit ke kedua dan rakan keempatlah. lah. Bangun daripada sujud kedua. Duduk sekejap. Lepas tu baru. Bangkut, uh, bang, bangkit untuk rakan kedua. Begitu juga dengan. Selepas sujud kedua rakan ketiga. Kita nak bangkit untuk rakan keempat. Kita duduk sebentar. Itu dia panggil istirahat. Dalam Mazhab syafi'i disunahkan. Kemudian tangan diletakkan. Tapak tangan diletakkan di atas. Apa ni? Apa ni? depan kita itulah. Ha dan ada setengah tu saudara kita dia letak penumbuk. <laughs> dia letak penumbuk tu diberi kan. Ha, jadi di situ ada ada dua ada ada perselisihan di dalam memahami hadis. Jadi lafaz lafaz yang digunakan di dalam apa ni hadis tu al ajin jadi ada setengah mengambil makna pengguli pengguli tepung dia orang dulu meng, dia uli tepung tu penumbuk jadi dia ambil makna pengguli tepung penumbuk tu jadi bila dia bangkit daripada sujud tu dia, dia letak penumbuk depan ni dia nak perang dengan siapa nak gaduh dengan Allah <isty accent> sedara hmm, hambali Wallahualam eh? tak check tapi banyak kan sedara buat tapi ulama Syafi'i Imam Syafi'i mengambil makna orang tua orang yang lemah jadi meletakkan tapak tangan sebab ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menjadi penyokong kepada hadis yang sebut meletakkan tapak tangan di atas apa ni itulah apa nama depan tu di dalam majmuk ada Imam An-Nawawi Hadis tu clear-clear meletakkan tapak tangan. Sahih Bukhari lagi. Jadi mungkin Allah wa'alam lah, kurang pendedahan ke ataupun diambil hadis yang lain ke. Allah wa'alam ma lah. Jadi mazhab syafi'i kalau kita nak bangun selepas tahiyah awal tu ataupun selepas julis istirahat tu nak bangun, berdiri balik letakkan tapak tangan di atas itulah di atas sejadah tu. Kemudian berdiri dengan mengangkat kepala dululah. Kalau kat sini dia tak bagi tahu kesunahan-kesunahan secara detail ni. Cuma dia bagi you apa? Sampai 14 dekat sini. Dah ya, 15. Sebenarnya banyak lagi kesunahan ni. Ini ada ada kaitan dengan dengan duduk ni saya tambah sedikit lah dan ada banyak lagi nanti. Insyaallah mungkin habiskan dulu yang ni nanti saya tambah lagi yang yang lebih lah yang tak ada dalam buku ni. Itu tadi duduk istirahat. Kemudian Al Imam Bukhari meriwaykan daripada hadis Abi Humaid. As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahu berkata aku merupakan orang yang paling memerhati sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut beliau menceritakan apabila baginda selalunya duduk pada dua rakaat yang pertama, baginda duduk di atas kaki kirinya dan mendirikan kaki kanan. Apabila baginda duduk pada rakaat yang akhir, baginda menghulurkan kaki kirinya dan mendirikan kaki kanan sambil dulu di atas papan punggungnya Bukhari hadis sahih kan Tapi mazhab Hanafi dia tak ambil dia di sini Mungkin tak sampai gua dengan Imam Abu Hanifah hadis ni Mazhab dia tak ada beza dengan mazhab Syafi'i dia tay akhir Mazhab dia tay akhir tay awal sama aja dulu ini kan jelas ni Bukhari. Hadis Muslim lah daripada Abdullah bin az zubair radhiallahu anhu. Abu Rasulullah santudo dalam semayam baginda menjadikan kaki kirinya antara peh dan betisnya dan menghulur kaki kanannya. Itu dalil lah. 13. Membaca selawat Ibrahimiyah dan doa selepas tashahud akhir. Sebagaimana yang telah diketahui dalam perbahasan lalu bahawa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rukun yang mesti dibaca ketika duduk di tasyahud akhir dan rukun tersebut sah dengan mana-mana lafaz selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala hukum selawat Ibrahimiyah dalam kurungan dia kata nas, nas tu hadislah. Selawat tersebut telah disebut sebelum ini. Adalah sunat. Setelah selesai membacanya, disunatkan pula berdoa memohon perlindungan dengan Allah daripada azab kubur, azab neraka atau berdoa untuk dirinya dengan apa saja doa yang dikehendaki. Dengan syarat doanya itu tidak panjang melebihi kadar bacaan tersyahut akhir dan selawat ke atas Nabi SAW. Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Wan Hu bahawa dia berkata Rasulullah SAW bersabda Apabila seorang kamu selesai daripada tashahud akhir maka hendaklah dia meminta berlindung dengan Allah daripada empat perkara Dari azab neraka jahannam azab kubur, fitnah hidup dan mati dan daripada kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal Selawat kepada Nabi Hukum dia Rukun Dalam tasyaud akhir Tapi selawat ke atas keluarga Nabi Adalah sunnah Dan yang paling baik Yang paling afdal dalam azad kita adalah Selawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim nak, nak tambah Sayyidina dekat Ibrahim pun boleh Babarika ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad kama barabu ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid Itu yang paling afdal dalam mazhab kita tentang penambahan lafaz sayidina di dalam mazhab kita dibolehkan oleh ulama walaupun ada yang menentang mengatakan bahawa menambahkan perkataan sayidina di dalam selawat adalah bidah ah. jadi kita tak perlu tak perlu khawatirlah dengan apa tu apa nama tuduhan-tuduhan seperti itu, ha, bid'ah dan sebagainya. Dalil boleh panjang lah nak bahas sangat kat sini. Kesimpulannya ulama kita membenarkan menyebut nafas Saidina dalam semayang sekalipun. Pembahasannya nantilah insya-Allah panjang. Memang hadis Nabi ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu Alaihi wasallam Allah perintahkan kita untuk selawat pada Nabi kemudian sahabat tanya Ya Rasulullah macam mana nak berselawat kepada kau Allah dah perintah selawat ni macam mana nak selawat Jadi Nabi pun ajarkanlah selawat Nabi, Nabi sebut dalam tu Allah masalli ala Muhammad Nabi tak kata saya jina. itu dalil mereka lah dia kata nampak tu Nabi tak suruh cakap saya jina pun tiba-tiba kita pandai-pandai pulak tambah saya jina jadi kita cakap kan dia Nabi tak kata pun siapa tambah sajina Haram, dosa binah. Nabi tak kata pun Nabi dia berkata untuk diri dia sendiri Selawat lah, macam tu Jadi Nabi tak katalah diri dia ni Saya Tapi dalam dalil-dalil yang lain Nabi kata Anna sayyidu Wulidabani Adam Ada hadis Wala fakhar jadi sebagai adab kita kepada Nabi, kita tambahlah Sayyidina. Dan ada juga hadis yang melarang menambah Sayyidina. Melarangnya Nabi itu bukan berarti haram, berkaitan nabi Nabi kan Tak payahlah, janganlah. Macam kita panggil satu orang tu Syekh. Eh janganlah panggil aku Syekh, tak payahlah nak Syekh-Syekh. Macam itulah. Tapi kita sebagai menghormati Nabi, adab kepada Nabi kita, sebut Sayyidina. Adalah dalil dia panjang lah masa nanti ada kitab yang tertentu, insya Allah nanti kita Kesimpulan dia itulah boleh mengatakan sajina. Kemudian doa selepas selawat tu sunnah dan makruh meninggalkannya. Ada tiga lah di sini pilihan yang utama tu ada tiga yang dalam ni ni disuruh minta, minta perlindungan di empat perkara tu Allahumma <tuh> inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil hayat wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal tu pun boleh baca ataupun ada dalam riwayat yang lain Allah maafkan lima apa yang ku dah tempu dan apa yang ku akhir tu dan minni. Ya Allah ampun kelah dosa aku dosa yang yang telah lalu dosa yang akan datang dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan dosa yang aku boleh lebih-lebihan dan dosa yang mana engkau tahu kepada aku yang engkau lebih mengetahui dosa itu daripada aku ampun ampunkanlah lagi satu yang Nabi ajarkan kepada buahkah sediq dan diamalkan oleh Mazhab Hanafi pun boleh baca juga Allah ma'inni zalam tu nafsi zalman kathiram wala yaghfir zunuba illa anta faghfirli maghfirtam in a'indika warahamni innaka anta laghufurur rahim tiga tu kalau boleh baca tiga-tiga pun bagus Tengoklah kalau semain sunat insyaAllah kalau semain majumah kadang-kadang imam kan cepat salam jadi kita sekongkong kolah macam satu lah itu sunnah dan makruh ditinggalkan. Bukan saja doa tu, malah segala kesunahan di dalam solat makruh ditinggalkan. Sekiranya kita berkemampuan untuk buat. Hmm? Ha, segala apa yang disunatkan dalam solat makruh kita tinggalkan kalau kita mampu buatlah. Kalau tak mampu misalnya macam kita, imam dah rukuk jadi kita contohnya baca surah lepas solat zuhur dan asar kan kita bawa habis fatihah imam dah rukuk ha, jadi tak payahlah kita nak baca sebab apa mengikut imam itu lebih lebih lebih lebih aullah saya silap kalau lari dua rukun batal solat kita manya kalau ada kemampuan, baca dan juga kalau macamnya imam tu memang jenis sujud dan rukuk lama kita pun baca subhanallah Azim wasallam. Membahami tiga kali atau imam tak bangun lagi tambah lagi lima, tak bangun lagi tambah lagi tujuh, tak bangun lagi cek betul tu imam ni hidup lagi ke mati. Jadi jangan duduk dalam jangan berdiam diri dalam solat makroh kita berdiam diri dalam solat. Kita boleh ya, buat kesunahan-kesunahan ya, yang disunahkan dalam solat. Dan, ataupun mendengarlah. Ha, kalau makmum tu ketika imam baca surah, dengarlah kesunahan pada waktu itu adalah mendengar. Jadi tak perlulah baca. Kalau ada setengah orang ikut imam baca kan surah tu, boleh tak ada salah. salah. Yang keempat belas memberi salam yang kedua. Salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunnah. Menoleh pun sunnah, menoleh ke kanan pun sunnah, menoleh ke kiri pun sunnah. Yang wajib, yang rukun tu memberi salam yang pertama. Assalamualaikum, Rahmatullah. Kita telah menyatakan bahawa salam yang pertama adalah rukun iaitu ketika memalingkan muka ke arah kanan. Apabila seseorang melakukannya bermakna berakhirlah semua rukun dan perkara-perkara perkara yang wajib dalam sembahyang. Wala bagaimanapun dia disunatkan melakukan penambahan iaitu memberi salam yang kedua dalam keadaan berpaling ke arah kiri. Al-Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Aku melihat Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kirinya hingga aku melihat pipinya yang putih. Abu Dawud dan yang dan lainnya meriwakan daripada Ibn Mas'ud RA. Nabi SAW memberi salam ke kanan dan ke kirinya hingga kelihatan putih pipinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termizi menyatakan hadis Ibn Mas'ud adalah hadis hasan Sahih. Jadi sunnah dia tu kita toleh, kita toleh ke kanan ketika bagi salam tu. Sebaik-baiknya selepas kita baca Assalamualaikum. Lepas kum tu Warahmatullahi Baru Pusing. Sebab yang yang sekurang-kurangnya salam tu Assalamualaikum Warahmatullahi Baru Pusing. Sunnah juga. Assalamualaikum tu yang wajib. Warahmatullahi tu sunat tak baca pun apa. Jadi sebabnya Assalamualaikum warahmatullahi tu kena. Sampailah pipi kita yang belakangan ni boleh dilihat oleh orang belakang. Kemudian kita tegakkan balik Assalamualaikum warahmatullahi kena. Sampai pipi kiri kita pula boleh dilihat oleh orang belakang. Kemudian ada isu-isu pula. Orang assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni a'udzubika ha? Allahu min Ah. Allahumma inni as'aluka ridhaaka wa al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa a'udzubika min sakhatika Jadi masalah ada tak apalah pasal apa. Bila dia salam yang pertama saja dia dah habis dah sembahyang. Bila dia bagi salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Habislah semayang dia. Tamat dah. Lepas tu dia nak baca doa ke apa. Satu Quran ke apa. Macam. Salam yang kedua tu sunat je. Dia lambatkan ke. Atau dia diselangkan dengan doa-doa ke. tak ada masalah. Tak mengganggu solat dia lah. Sebab solat dia dah habislah. Jadi daripada mana dia dapat benda tu. Allah Alam. Kita tanya orang yang amalkan benda tu lah. Hmm saya pun tak jumpa lagi kan, nanti kalau jumpa insya Allah saya beritahu, selamat kat ni tak jumpa dan nak kata tak boleh pun tak ada, tak ada dalil dekat kata tak boleh, tak jumpa lagi ha, nanti kena, kena kita hati-hati lah dalam kita nak mengat, menyatakan sesuatu hukum atau nak membangkang sesuatu pun, kita kena ada dalil lah dua-dua kena ada dalil ha, nak cakap tentang sesuatu perkara sama ada sunat ke wajah kita kena ada dalil kita nak bangkang pun kena ada dalil dekat Ah, ini tak boleh ni tak sunnah bida. apa dalil dia ya. jadi orang yang berakmal tu mungkin dia ada dalil kita tanya dia apa dalil dia kalau betul-betul mungkin dalam sebab tak semua kitab ya, menyatakan semua secara komplit dalam solat sebab dalam kitab ni pun kalau dibandingkan dengan kitab yang lain pakai-pakai sunnah dan solat, banyak lagi ini dia bagi tu 15 saja. dalam kitab ni ada sampai 20 lebih ya, kitab yang lain ni lebih banyak lagi jadi kita kalau dah Rujuk semua kitab tak ada. Ha, mungkinlah kita kita bolehlah kata kan. Saya dah baca semua kitab syafi'i. Daripada Al-Um, Al-Buwaiti, sampai lah kitab yang terletes ni ada. Al-Muqtamad ni. Tak ada pun kata. Ha, okay. Tapi mungkin orang tu dia tasawuf. Ha, tasawuf ni lain pula. Macam Ihya Al-Mudin ataupun uh, Tanwirul Qulub itu pun dia gabung antara tasawuf fikah dan tauhid. Jadi dia punya kesunahan dalam solat pun saya pun tak pernah baca dia dalam kita kita fikah Syafi'i. Tapi dia mazhab Syafi'i. Ha, jadi dia kalau mungkin orang tu dia mengikut tarikat satu tu, satu tarekat tu mungkin disunahkan baca doa-doa macam tu. Jadi dia ada dalil dia lah. Kita siapa nak halang dia? Kita rasa kita tak yakin benda tu tak sunnah, kita tak sebut dah. Pasal apa kita nak sibuk pasal dia punya hal? Kan? mungkin dia ada sanat ataupun dapat ijazah daripada guru dia misalnya baca benda tu itu dia punya masalah, kita jangan tapi tak bolehlah dia kata ini adalah sunnah dalam mazhab syafi'i ha. kalau dia nak kata macam tu, dia kena bagilah dalil dan kaul-kaul ulama' siapa dan kitab mana dan apakah itu kaul yang muftabih ataupun eh, maktamad lah dalam mazhab ha. dia kena beritahu lah kalau dia amal, tak amalkan sorang-sorang dia dapat ijazah dari guru dia misalnya tarikat apa ke, itu dia punya masalah kita pun tak ada hak nak halang dia, cuma kita tahu benda ni dalam mazhab kita tak ada, itu je sebab ada setengah-setengah tu dia tonton cek sini lah -Mudin. banyak imam Ghazali dia pun mujtahid mazhab syafi'i juga tapi dia punya apa dia punya setengah-setengah kalau dia, fatwa dia, tak dijadikan pendapat yang utama dalam mazhab tapi tak juga dilarang untuk beramal kemudian nombor no.15 sentiasa khusyuk di sepanjang di sembahyang makna khusyuk ialah hati sedar dalam keadaan sedar dan ingat akan bacaan-bacaan zikir-zikir dan doa yang diulangi-ulangi oleh lidah di samping mentadabbur maknanya dan merasakan bahawa dirinya sedang bermunajat dengan Tuhannya Subhanahu wa sebenarnya khusyuk dengan makna tersebut mesti wujud pada satu juzuk daripada juzuk-juzuk sembahyang Apabila seorang lalai di sepanjang sembahyang dari awal hingga akhir maka sembahyangnya batal. Dia boleh takbir sampai salam. Dia dia duduk apa mengelamun ya kan. Batal sembahyang dia. Manakala berterusan dalam keadaan khusyuk di sepanjang sembahyang ini adalah sunnah yang menyempurnakan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Osman radhiyallahu anhu dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma'min min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruk'u'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadhnubi ma lam yu'ti kabiratan wazalikat rahullah seorang muslim apabila datang waktu sembahyang fardu lalu dia mengelokkan menyempurnakan wuduknya Khusyuknya dan rukuknya, sembahyangnya. Niscaya ia menjadi kafarah kepada dosa-dosanya yang lalu. Ya ini dosa-dosanya diampunkan selagi dia tidak melakukan dosa besar. Yang demikian itu adalah sepanjang masa dosa besar ialah seperti berumalah dengan riba, minum arak dan sembahunya. Yang dimaksud ya, yang demikian itu adalah sepanjang masa ialah dosa-dosanya yang kecil terhapus sepanjang masa disebabkan sembahyang yang berterusan sepanjang hayat kerana sembahyang dilakukan berulang-ulang kali setiap hari. Inilah di antara sunat-sunat yang kesemuanya dinamakan sunat hai'ah. Sekiranya orang yang bersembahyang meninggalkannya maka dia tidak disunatkan menampungnya kembali dengan sujud sahwi. Berlainan dengan bahagian yang pertama yang dinamakan sunat Aba'ad. Di mana apabila seorang yang bersemayam meninggalkannya, maka disunatkan dia menggantikannya dengan melakukan sujud sahwi. Jadi dalam fiqah khusyuk itu sunat. Tetapi mesti kena ada salah satu juzuk bahagian daripada solatnya mesti kusyuk lah, kalau daripada takbiratul ihram sampai salam, langsung tak kusyuk batal semayang dia jadi sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram lah, jadi lama memilih sekurang-kurangnya ketika takbiratul ihram tu dia sedar yang dia ni sedang akan melakukan solat ni ada tambahan sikit, dalam Ihya' Al-Mudin, Imam Ghazali cerita apa tu kusyuk jadi Imam Al-Ghazali bahagikan khusyuk itu kepada enam. Dua sebelum solat, dua semasa solat, dua selepas solat. Dua yang sebelum solat adalah yang pertama ta'zim. Jadi sebelum orang tu nak pergi semayang pun dia dah kena merasakan ta'zim ketika berdiri. Sebelum takbir tu, dia dah kena dalam hati dia ada rasa ta'zim. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. kerana yang sedang dia menghadap sekarang ni adalah raja segala raja. Allah subhanahu wa ta'ala itu telah salah satu daripada tanda khusyuk yang pertama ta'zim Sayyidina Ali radiyallahu anhu dengan azannya muka dia pucat dengan azannya muka pucat bila orang tanya kenapa engkau dengan azannya muka pucat dia kata kau tahu tak siapa yang aku akan menghadap sebentar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah selalu bersenda dengan isteri beliau Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah kata ketika azan dia tiba-tiba Nabi akan berubah seolah-olah dia tidak lagi mengenali aku. Tiba-tiba berubah macam dah tak kenal dah. Sebelum tu dok gurau-gurau. Sebab dengar lafaz azan tu kan dah berubah dah. takut innamal mu'minuna allazi jika zikrullah wajilat qulubuhum. Orang beriman ni kalau dengar nama Allah disebut wajilat qulubuhum. Bergentar hati. Azan kan Allahu akbar Allahu akbar. Dengar tu terus bergentar hati. Sebab apa? Ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. kita kan. Dekat mana kita? Ketika azan dilaungkan tu kan. Macam mana kita. Jadi yang pertama sekali kena ada ta'zim. Kan? Macam kita dipanggil lah. Dipanggil oleh raja ke dipanggil oleh Perdana Menteri misalnya. Tak usahlah dipanggil oleh bos pun. Ni bos pergi. Pukul-pukul nak jumpa. Itu pun dah mula risau dah. Ni apa yang aku buat tak kena. Kan? Kita dah mula dubdup-dup-dup-dup-dup-dup-dup lah kan. Ni Allah SWT panggil. Nak Kita nak menghadap Allah. Jadi... Salah hati tu tak ada rasa apa-apa tu memang Something wrong Yang kedua Haibah Haibah ni Perasaan takut Yang berpunca daripada ta'zim Bukan takut macam takut polis Dekat hantu tu Dia takut kepada Allah kerana berpunca daripada ta'zim dia tadi maka dia takut kepada Allah Itu yang kedua Haibah Kemudian, semasa sembahyang yang pertama, dia kena ada khudurul qalb, hadir hati. Khudurul qalb, hadir hati. Maknanya, dia sedar, dia sedang sembahyang, sampailah salam. Dia kena sedar lah. ini kadang, kadang kita tengah sembahyang pun tak sedar. Kalau kita tanya balik, baca surah aku sebuah tadi pun tak ingat Imam baca apa surah sebuah tadi. Kita sini pun kadang tak sedar dalam semayang Pikiran kita melayang bergata, Merata dia pergi kan Sampai langit pun ada Langit apa lah. Ni Sampai masuk dalam kedai Ofis, pejabat, anak, isteri Semua kita fikir dalam semayang Memang syaitan tu akan datang Dia akan bisikkan kita macam-macam Dalam setengah semayang Jadi yang ketiga memang saja kita Khudurul qalb Kena hadir hati kita kena hadir hati kita lah Semasa kita semayang tu jangan biarkan fikiran itu tu melayang tempat lain Yang keempat, tafahum Faham apa yang kita lafazkan dalam semayang Daripada taqabiratul ihram sampai salam kita fahamlah apa yang kita lafazkan Apa makna Allah Akbar, apa makna doa istitah inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah kata apa? Kazabta, kau pun bohong. Kau ingat benda lain? Mulut cakap, kan? Mulut dah baca Aku menghadapkan wajahku kepada Allah tapi hati menghadap benda lain. Jadi Allah akan kata, kazabta dan Allah akan berpaling daripada orang tersebut dia ada hadis tu nabi sallallahu Abu Hurairah tentang Fatihah tu ketika hamba Allah tu baca alhamdulillah rabbil alamin Allah jawab kan hamdali abdi hamba ku telah memuji aku kemudian arrahmani rahim wasna alai ya abdi hamba ku terus lagi memuji aku Allah akan jawab sampai habis Fatihah dengan syarat dia membaca benda tu dengan dengan keadaan sedarlah khusyuk. Kalau kalau dia baca Fatihah tapi hati dia lalai, Pikiran dia melayang tempat lain, Allah akan kata kazzab ta ataupun bohong hang kau. Apa yang dia baca surah-surah pun kalau boleh kalau imam tu kalau baca kalau surah tentang azab, oh menangis lagi dia. Sahabat-sahabat, saya -sahabat, kan, Omar, semayang sampai demi punya air mata, dia basah. Membasahi janggut-janggut dia, Saya Omar. Kalau, kalau semayang, baca surah-surah tertentu sampai ayat-ayat yang tertentu, dia akan menangis sampai basah janggut dia. Dan salah satu, nas apa ni nasihat Nabi untuk sahabat dia ketika semayang Nabi akan baca surah-surah yang -surah mana sahabat belakang dengar seolah-olah mereka sedang mendengar khutbah daripada Nabi ketika mendengar bacaan dalam semayang Nabi itu jadi ayat Quran yang Nabi baca dalam dalam dalam raka rakan tertentu itu dianggap sebagai satu nasihat Ini ketika ada ayat azab maka mereka akan takut akan minta perlindungan dan ketika ada ayat ayat berita gembira akan memohon kepada Allah supaya diberikan itu tafahum lah Waktu sujud. Kan? Jadi detail itu dalam Ihya Al-Mudin. Setiap pergerakan, setiap bacaan tu ada dia punya. Perasaan yang perlu kita hadirkan ketika semayang. Nanti kita bahas. Ya Allah. Itu buat tasawuf. Dahi letak atas tanah. Sujud kepada Allah. Tapi hati. Hati dia ingat benda lain. Oh, itu satu kebohongan yang. Yang betul-betul. Kepala ni letak atas tempat sujud ni. Menghinakan diri. Tunduk letak kepala atas lantai. Atas sejadah. Tempat yang rendah. Punggung ditinggikan. Kan? Daripada kepala. Menghinakan dirilah sujud tu. Tapi hati ingat benda lain. Itu yang keempat. Tafahum kena-kena kena kena belajar lah kena belajar makna mana, bacaan-bacaan, fatihah bacaan rukun, etidah, sujud tahiyat awal, tahiyat akhir apa yang kita baca tu kita kena faham makna dia kemudian yang kelima rajak, itu harap harap kepada Allah SWT supaya Allah SWT terima semayang kita lah Sebab apa, kita semayang dengan penuh kekurangan. Kita berharaplah semoga Allah SWT terima solat kita. Dan yang keenam, hayak. Malu. Modesti. Malu kepada Allah kalau kita tidak dapat menyempurnakan semayang kita dengan sempurna. Tak dapat nak menunaikan segala tuntutan-tuntutan yang dituntut dalam semayang. Khushur pun tak berapa khushur. Hayah hmm, Malu Modesti Haya, ibnu Qaim Al-Jawziyah dalam kitab dia beritahu Orang yang semayang ni ada lima golongan Orang yang semayang ni Ada lima golongan Yang pertama orang yang dia Kadang-kadang semayang Kadang-kadang tak semayang Kadang-kadang kodok Kadang-kadang semayang kat rumah Kadang-kadang semayang kat surah Kadang-kadang tak semayang langsung ini golongan ni dia kata confirm neraka Lepas tu setelah, Lepas tu akan dia keluar Tapi sebelum tu dia akan masuk nak dulu Confirm Golongan yang kedua Dia takbir sampai salam Dia ingat Dunia lebih daripada ingat Allah Ini pun neraka juga dia mengingati dunia selain Allah Lebih daripada mengingat Allah dalam semayang Daripada mulai takbiratulah ihram sampai lah salam tu Maknanya Lebih daripada 50% lah Dia ingat pada selain Allah Ingat dunia ke ingat apakah Sedikit je dia ingat Allah Ini pun negara juga so, Dalil dia tu Yang Allah cerita dalam Quran orang munafik kan Walau yazukurunallaha illa illa qalila Tidaklah begitu ingat kepada Allah dan semayang Melainkan sedikit. Ini ya, onafik oh, tempat dia neraka itu. golongan yang kedua, golongan yang ketiga dipanggil maafuanu. Di semayang tak berdetehram sampai salam. Maknanya semayang ni dijaga semayanglah lima waktu semayang di masjid berjemaah, tapi ketika dia semayang tu tak berdetehram sampai salam dia ingat Allah dan ingat dunia, tapi ingat Allah lebih daripada ingat dunia. Ingat juga dunia tapi kurang. Ini terpulang kepada Allah. Allah nak saksa pun boleh. Allah nak ampun kamu boleh. Silat-silat Allah. Saksa juga. Ini Ibn Qayyum Al-Jawziah punya pembahagian. Lah. Yang keempat. Makjur Alaih. Makjur Alaih, Yang ini bermakna disemahyang. Lima waktu. Di masjid. Jemaah. Kemudian daripada takbiratul al-ahiram sampai salam. Dia hanya ingat Allah saja tak ingat langsung dunia tak ingat langsung selain Allah barulah dapat pahala barulah dia dapat pahala sembahyang diang keempat dan yang kelima solat para-para anbiya para-para rasul dan para-para wali Allah di mana mereka solat daripada takbiratul ihram sampai salam roh mereka sujud di depan arasy Allah Subhanahu wa taala khusyuk eh? habis-habisan ni ini kita tak sampailah tahap kelima ni. Sekarang kita kat mana? Grup mana? Saya boleh kata saya grup kedua. Pun neraka juga tu. Auzubillah. Ingat dunia lebih berbanding Allah. Nah ingat Allah, Allah dalam sembang satu pun susah. Satu waktu pun dah bertahan yang satu waktu pun nak cari yang mana daripada takbiratul ihram sampai salam tidak ingat selain Allah, hanya ingat kepada Allah saja. Ha, cari satu waktu pun, dah puluh tahun semayang pun susah. Tak ada kot. Allah makhluk. Dia mesti terlari juga. Kadang-kadang kita tarik kan. Dia lari, kita tarik balik. Dia lari, kita tarik balik. Tapi kadang-kadang tak sempat tarik. Kan lari terus. Tahu-tahu je, ih dah rakat ke berapa ni. Tau-tau, ha. eh, Fatihah tak baca lagi. Ha. Tahu-tahu je kan. Imam sujud ni, eh, ni sekejap lagi. Imam nak tarik akhir ke? Imam nak, nak aduk tarik akhir ke? Nak beri? dinding doje ni. Zot. Luah lemahnya iman kita. Hati kita penuh dengan makhluk. Tidak ada takzim kepada Allah, patu. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik insya-Allah. Nak dapat pahala sembahyang tu pun kena ya, Kalau menurut mengikut Ibnu Qayyim Jawziyahlah daripada takibat Tuan Ihram sampai Salam tu ingat Allah barulah dapatkan pahala-pahala yang dijanjikan bagi orang yang jaga semayang dan sebagainya kan mau dapat pahala tu kalau tidak tak ada yang ketiga yang, yang ketiga tu pun silap-silap kena azab juga sebab Allah ni tak suka disyirikkan walaupun sedikit Allah nak kita betul-betul murni khalis kerana Allah kita bayanglah, kita bercakap dengan isteri kita ke, dengan kawan kita ke, dengan mak kita ke. Kita bercakap dengan dia, tapi dalam kadang katakanlah dia itu kasyaf kan, katakanlah. Dan dia tahu hati kita ni tak tumpukan ke dia, kita dah ingat orang lain. Tak marah ke, kalau kita kan, orang cakap dengan kita, kan? tapi hati dia ingat benda lain. Katakanlah kita ni kasyaf, misalnya kita nampak apa yang ada dalam hati dia di sembangan kita ni. Tak hati hati dia tu kat lain fikirkan kita rasa macam mana tu? Ini Allah Subhanahu dia mengetahui apa yang berada dalam hati-hati manusia. Alimun bizatis sudur. Allah tu mengetahui apa yang berada dalam hati. Jadi kita tu mengada di Allah pujian wajhatu wadhiya lillazi subhanarabbil alaa. Ala. Tapi hati kita tu ingat benda lain. Tak agak Allah Taala murka benda tu. Imam Ghazali kata, apa bezanya kalau orang yang macam tu, apa bezanya dia dengan penyembah berhala? Yang kita dah semayang kan, dinding batu ni kan? Jadi kalau hati kita tak kosho, tak tawajuh kepada Allah, apa bezanya kita dengan orang yang dengan yang menyembah batu, batuk? Lepas tu dia kata kita ni sembah-sembah batu Kaabah, tu. Orang kapir ni dia kata kita sembah Ka'bah sebab kita bukan sembah ka'abah zuhirnya kita menghadap kepada ka'abah tapi hati kita tu tawajuh kepada Allah apabila kita pun hati tak wajuh kepada Allah jadi sama yang betul lah apa yang dia kata tu kita menghadap ka'abah sembah batu dan dalam tasawuf ni khusyuk rukun tak khusyuk tak sah semayang sampai Imam Ghazali punya punya kaul ni fatwa kalau kita sembah dekat rumah seorang-seorang khusyuk sembah majumah tak khusyuk boleh berbebek sembah dekat rumah begitu ...tapi tak jadi fatwa dalam mazhab Syafiq je Itu fatwa dalam Dantasaw. Sebab dia setengah orang lah. Dia suka lah. Dia ambil lah kawal tu. Konon-konon ni -konon semangat kusyung ke rumah. <laughs> Kalau betul dia kusyung kau mah. Dan dalam hadis Nabi pun... ...dia kata akan datang akhir zaman tu... ...daripada imam sampai makmum sah pertama... ...sampai yang paling belakang sini semua tak kusyung dan Allah terima solat tu semata-mata kerana hanya ikut sunnah nabi sebab sembah jemaah. Ya Allah terima solat tu sebab dia ikut sunnah nabi sembah secara berjemaah. Kalau tidak satu sembah Allah tak terima. Seorang tak khusyuk imam sampai makmum yang last sekali semua tak khusyuk. Allah hantar malaikat tiap-tiap waktu sembah Allah hantar malaikat untuk check tengok hamba kuni ni khusyuk tak khusyuk. Malaikat akan laporan kepada imam sampai makmum yang belakang seorang pun tak khusyuk walau-walau tak pula aku terima sembahyang. Mereka sembahyang berjemaah, ikut sunnah kekasih aku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Patut kita sembahyang berjemaah. Kita konon-konon nak sembahyang khusyuk seorang-seorang. Silakan. Lagi kita seorang, lagilah mudah syaitan tu kacau kita. Jadi Imam Ghazali dia bagi contoh lah. Kenapa orang tu tak khusyuk? dia kata contohnya satu orang tu dia semayang di bawah pokok biasanya. dia semayang di bawah pokok rendang dan pokok tu selalu burung-burung kan biasa kan burung-burung ni yang burung apa? burung kecil-kecil tu pipit dia suka kan ketinggir di atas pohon-pohon yang rendang jadi dia suka semayang di bawah pokok tu jadi bila dia semayang tu mata dia terganggu oleh burung-burung tu kan jadi akhirnya dia halau burung tu. Lepas pasmaian dia halau burung tu di semaya lagi tu, dekat. Main sunatlah ni. Nak apa kamu Jadi burung tu dia halau, datang balik. Jadi di pasmaian, lepas sebulan semaya dia halau lagi burung tu. Burung tu betul di semaya, burung datang balik. Jadi sampai bila pun dia takkan dia takkan dapat halau burung tu. Jadi senang cerita dia tebang pokok tu. Abi lah. Bila terbang pokok itu, pokok dah tak ada, burung pun tak datang hinggap. Jadi, burung tak datang, maknanya dia jangan tidaklah. Dia akan terganggu dengan semayang dia. Ini maksud yang dia kata, kalau kita, apa yang berada dalam hati kita itulah yang akan akan akan datang dalam semayang kita. Jadi, kita cuba nak lawan, nak, nak halau benda itu daripada hati kita. Cuba nak halau benda itu. Tapi, selagi benda ada adalah hati kita, selagi itu dia akan datang jadi kita kena buang lah apa hati itu kita kena buang insya Allah lah tak fikirlah benda itu cuma nak buang dalam hati itu yang payah kan nak buang apa yang ada dalam hati itu, itu yang susah sahabat-sahabat pun Nabi Tarbiah 10 tahun 13 tahun kat Mekah tu nak buang dalam hati itu 13 tahun nak buang dalam hati itu kan buang segala-galanya masukkan hanya Allah saja baru boleh kusyuk jadi kita sekadar zaman kita ni kita nak kata kita kusyok tu bohong kusyok ni bukan boleh buat-buat hati kita bersih hanya ada Allah saja baru dia kusyok kalau hati kita masih ada ada kecintaan kepada selain Allah tak kira aku saja mesti benda tu lah yang akan datang dalam semayang jangan fikirkan benda tu fikirkan benda ni, fikirkan benda tu, fikirkan benda ni tu yang jadi tak kusyok nak lawan pun tak boleh, kecintaan tu ada buang keceritaan tu, nanti insya Allah tak datang dan nak buang tu lah, <laughs> insyaAllah itulah, golongan-golongan tasawuf ni dia berjumpa dengan mursyid-mursyid dia guru-guru dia ha, nanti guru-guru tasawuf yang mursyid-mursyid ni yang mereka faham lah ha, dia mela dia kenal pasti dulu dia ni dalam hati dia ada apa dia akan pastikan dulu dalam anak murid dia ni dalam hati tu ada apa cenderung ke arah mana, masing-masing beza lah, ada yang cintakan kepada harta, ada yang cintakan kepada wanita, isteri, anak-anak, ada yang cintakan kepada kemegahan, ada yang cintakan kepada kekayaan, ada yang cintakan kepada makanan sedap-sedap, ada yang suka sukakan pakaian yang bagus-bagus ada yang cintakan macam-macam lah. jadi dia akan terbiah untuk buang benda satu persatu, sampailah dalam hati orang tu bersih, tak ada apa melainkan cinta kepada Allah saja. bau lah boleh dapat kusyuk InsyaAllah, kita pergi jumpa lah doktor hati, kalau pergi apa, pusat pakar per, ha, rawatan jantung pun tak boleh kak, doktor tolong pedah hati saya buang dalam ni makhluk ni, bayar sejuta pun dia tak boleh buang. Dia perlu ni berjumpa dengan pakar-pakar rohani, lah, iaitu guru-guru mursyid. Dia orang ni akan terbiah kita macam mana nak bersihkan hati kita daripada perkara-perkara itulah. -perkara dan di antara lain, kalau kita tak jumpa pun, janganlah kita ni. Kita cubalah dengan banyakkan baca Al-Quran, zikir, banyak-banyak, ribu-ribu kalilah. Lepas tu, orang-orang yang, ya, yang dulu zikir beribu-ribu kali. So, apa yang masuk masuk dalam hati kita itulah yang akan keluar. Jadi, kita compare lah. Kalau kita nak hati kita ni ada Allah, kan? Ada kecintaan kepada Allah... Kita cek lah. Satu hari 24 jam tu. Berbanyak kita cerita pasal Allah. Berbanyak kita baca kalam Allah. Berbanyak kita buat zikirullah. Kalau kita zikir setengah jam. Tengok TV dua jam. Zikir setengah jam. Tengok benda-benda luar ni. Berapa jam. Jadi setiap apa yang kita tengok tu. Kalau lah dia tu bukan benda yang baik. Benda yang ma'ruf. Dia adalah benda yang batil. Dan setiap benda yang batil ni, kalau kita dengar, kita tengok, kita cakap, semuanya akan mendatangkan titik hitam dalam hati kita. Setiap perkara yang batil ni, kita tengok, kita dengar, kita cakap, kita buat. Semua tu akan mendatangkan titik hitam dalam hati kita. Dan hanya akan dapat dibersihkan dengan istighfar, bacaan Al-Quran, ingat maut. kompelah. Berbanyak kita baca Quran Berbanyak kita ingat maut Berbanyak kita istighfar Berbanyak kita berzikir Dibandingkan dengan berbanyak kebatilan Yang kita hadapi di zaman sekarang Zaman sekarang kita nak lari Daripada kebatilan tu memang susah Keluar surau tu je dah Besar dah Rama yang pakai surau pendek keluar dah. Baru keluar surau Baru lepas semayang apa, Berzikir apa, Semayang sunat Baca Quran sikit Bajar ilmu Keluar je baca surau Dah Mati dah bosalah. Jadi kita kena seimbang lah. Sebab tu setengah-setengah orang ni dia lari. lari pergi ke tempat-tempat yang yang sesuai. Ada yang lebih itu lebih asyik lagi, lagi ke utara, lagi pergi gunung. Itu memang boleh. Usahlah tu memang satu sana, tapi itu bukan yang paling aktual. Lah. Yang afdal tu kita bercampur dengan masyarakat Tapi kita tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling Itu uzlah yang paling tinggi Bercampur dengan masyarakat Tapi tidak dipengaruhi oleh keadaan Tapi ada sengorang dia tak mampu macam tu Dia lari ya pergi gunung, pergi hutan Tak adalah gunung tu maknanya panjang gunung Maksudnya dia duduk dalam satu kawasan Ngadang ke kampung ke Yang mana suasana tu taklah teruk sangat tak adalah maksudnya sultan seorang-seorang. Kan? Macam mana nak hidup? Macam mana nak semangat jumlah? Ha, maknanya duduk di kawasan-kawasan yang contoh macam Hattah Ramad, Yaman kan? Tua so, sana dia mana ada perempuan dekat pasar. Perempuan ni kerja kat ladang pun pakai purdah. Jadi kat situ dah selamat lah mata kita. Kan? Ha, jadi pergi berhijrah ke tempat-tempat yang, yang tertentulah untuk bersihkan hati kita. Sebab tu dalam tasawuri dia ada uzlah duduk dalam dalam apa? duduk dalam khangkah ataupun duduk dalam bi'ah ataupun zawiyah dia panggil 40 hari ataupun tengoklah tiap-tiap tahun 40 hari dia macam macam macam jemaah tabliq juga tasawuri ni dia ada dia punya uzlah hari sini tapi dia duduk dalam tu je tak keluar maknanya penangan dia selama 40 itu terhalang daripada segala maksiat jadi kalau selama 40 hari itu kalau dapat jaga insya-Allah dia akan beri kesan sebab kelebihan 40 hari ni ada banyak kan. Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari, Nabi Ibrahim dalam api 40 hari. Kan bahtera Nabi Nuh tu memang belayar 40 hari, Nabi Musa menyburang 50 40 hari 40 hari pergi pergi ke Tursina 40 hari. jadi di situlah ulama-ulama banyak ambil apa ya istifadah daripada jumlah 40 hari tu. Jadi sama dengan tasawuf pun dia akan duduk dalam kankah zawiyah tu selama 40 hari jaga pandangan, jaga sebagainya dia hanya berzikir, Quran, semayang belajar ilmu dan sebagainya dan kalau sebaik-baiknya tiap-tiap tahun 40 hari cara lah antara cara untuk bersihkan hati siapa kita kita tak boleh nak, nak lawan kan kita baca Quran banyak mana pun kita boleh mampu baca Quran pun jam. nak dibandingkan dengan kebatilan yang kita akan tempuh ni kan di luar sana tu kita dapat tapi dan benda tu akan jadi sia-sia jadi hugi lah bukan sia-sia bagaimana hugi kita dah penat-penat kita apa, beramal kan dapat nur kita ambil udu baca Quran zikir semayang akan datang nur dalam dalam di kita muka kita bercahaya tiba kita keluar je berhadapan dengan kebatilan hilang nur jadi penat je kan nak jaga zaman sekarang ni memang susah sebab tu zaman sekarang ni orang tu dia kalau dia claim dia alim macam mana pun dia tak boleh nak pergi lebih daripada berlebih orang-orang ter terdahulu. Nah, sebab zaman selepas zaman zaman kurun kita ni, kurun ke-20 ke-19 ni dah teruk dah. Nak selamatkan diri kita daripada tu pun dah susah lah. Jadi batu kita makin lama makin menurun, menurun, menurun, menurun. Rohani kita makin lama makin lemah, makin lemah. Nak compare dengan orang dulu sanggup jadi macam mana nama tak akan buah selama hidup sebab buah tu ditanam di tanah yang syubhat kita bukan peduli makan je apa saja beli je tak, tak kira lah orang yang masak tu tak semayang ke orang yang masak makanan tu pencuri ke perumpak ke apa ke kita bukan tahu kan dia orang takkan makan makanan orang yang jangankan tak semayang tak berzikir tak takwa pun dia tak makan makanan tu dia hanya akan makan makanan orang yang betul-betul masak dengan zikrullah yang orang yang takwa itu semua ada kena-mena dengan rohani lah. baru dia dapat kusyok baju yang kita pakai ini jubah yang kita beli pun tak tahu siapa yang buat orang kafe mana lah yang buat jubah ni kita pun pakai dengan semayang betul semayang tak kusyok contohnya lah banyak, banyak faktor ni yang, yang yang mengganggu hati kita yang beri efek kesan kepada hati kita menyebabkan kita semayang kita tak kusyok makanan, pakaian pandangan, penglihatan, pendengaran, percakapan, pemikiran, semua tu akan mempengaruhi hati kita, kamu rosakkan rohani kita. bila rohani kita rosak, memang tak kusyuk. Lah. Yang nak dapatkan kusyuk tu, hati itulah tempat dia. Qad aflaha man tazakka wa zakar rasu rabbih Qad aflaha man zakkaha wa qad khawa man hati kita itu datang kusyok, datang semangat nak ibadat. kalau tidak, macam itulah hari-hari kita kan maka lama makin berat semayang ibadah pun makin rasa beban aduh ay. nak bangun tahajud pun aduh ay, tak dapat. macam koran satu-satu hari pun tak mampu, zikir apalagi ya berhara-hara zikir setiap hari dua puluh ribu kita nak istighfar pun satu hari seratus pun, bagi petang pun tak mampu sekali buat, seminggu tak buat Jadi memang Kita kena cuba lah Kalau macam mana pun Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan insya Allah. Nak istiqamah datang mengaji pun Kelama mungkin tengah tiga 4 orang kan <laughs> Mudah-mudahan Allah sana, sana bagi kita Taufiq Kekalkan kita Nak beramal tu mudah Tapi nak istiqamah dalam amal tu Yang susah Apalagi nak dapat kan Hakikat satu amalan itu. Kekusyukan ataupun hakikat satu amalan itu tidak akan didapati melainkan dengan istiqamah. Itulah mujahadah dalam amal. Bila kita mujahadah dalam amal, susah fayah kan. Allah akan uji, uji, uji. Kita terus juga. Diuji macam mana pun tetap kita teruskan. Baru Allah bagi lepas tu hasil dia. Ini uji sikit, ini sikit, dah tinggal. Uji sikit, ini sikit, dah tak, tak, tak datang dah. Habis ya. Jadi Allah nak bagi kita hakikat amalan tu pun selama dia tak tahan diuji. Pasti Allah akan uji dia. Kan? Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Khabut tu ahasibannasu ayayturaku an ay yaqulu amanna fahum la Apakah manusia itu menyangka apa dia ini hanya mengatakan dia beriman kemudian dia tidak akan diuji? Walaqad fatanallazina min qablihim. Sesungguhnya kami telah uji orang terdahulu. Falaya'lamannallahu allazina sadaqu walaya'lamannalkazibin. Dan disitulah Allah mengatakan siapakah yang benar, siapakah yang dusta. Dan ini kita sekarang kita tak sedar kita diuji. Tak sedar. Setiap perkara lah, nak sesuatu hakikat sesuatu perkara tu, kita, kita diuji lah. Nak dapatkan hakikat semayang, kita diuji. Nak dapatkan hakikat ilmu, kita diuji. Nak dapatkan hakikat zikir, kita pun diuji. Nak dapatkan hakikat Al-Quran pun, kita diuji. Allah akan uji dalam bermacam-macam bentuk yang kita sediwan tak sedar, yang kita sedang diuji oleh Allah. Jadi untuk mencapai hakikat tu, memang kita kena istiqamah. Lawan apa saja ribut, taufan ke bencana pun, kita teruskan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah fikir kekuatan untuk saya dan tuan tuan Saya pun lemah juga ni. Okey terus. Saya ingat baca sikit kot. Antara lagi kesunahan-kesunahan yang lain di dalam salat. Dalam buku yang lain banyak lagi lah. dalam buku ni dia bagi 15 saja. dalam buku lain ada tambahan sikit antara yang disunakan lagi ialah membaca surah pada rakat pertama lebih panjang daripada surah rakat kedua yang ketiga kita turun untuk sujud yang pertama sekali letakkan kedua lutut dulu kemudian tangan kemudian baru dahi nak bangkit daripada sujud terbalik angkat dahi dulu lepas tu lutut dan ketika sujud, hidung pun disunahkan untuk mencecah, kalau dahi itu rukun sujud, dan hidung disunahkan untuk letakkan dan dikembangkanlah, kalau untuk lelaki dikembangkan siku itu, perut pun jauhkan daripada, usuk tu, jauhkan daripada perha jalsah istirahah, ya, duduk istirahat sementara untuk bangun ke rakat kedua dan rakat keempat bangun daripada sujud duduk sekejap lepas itu baru bangun, kemudian kalau nak bangun, tu letakkan tapak tangan di atas depan kita tu lah depan lutut tu julus istirahah duduk sekejap sementara sebelum bangun untuk naik ke rakaan kedua dan keempat kalau solat tumpa empat lah. dia ada setengah tu kan dia, dia daripada apa dia bersujud tu dia terus beri kan sunnah duduk sekejap lepas tu bangun masa nak bangun dia letakkan tapak tangan di depan tu tapak tangan, bukan perumbuk jadi tak semestinya satu orang tu, dia mengakui bahawa dia tu bermazhab syafi'i tetapi perbuatan dia tidak mengikut apa yang dia difatuakan dalam mazhab jadi bukan bermakna benda tu jadi, jadi apa? Jadi syafi'i maknanya dia belum lagi sempurna lah ilmu dia tentang mazhab syafi'i tu rakan pertama tu baca surah ni untuk ni lah, untuk imam ataupun makmum ketika rakan, Zuhur dan Nasar kan baca surah rakan pertama, panjang lebih panjang daripada surah rakan kedua, dan juga surah surah tu ikut turutan daripada Quran daripada depan, daripada Al-Baqarah sampailah An-Nas jangan baca tu balik contohnya baca Qul'a'zm bil-falak dulu, lepas tu baru baca kalau al jangan terbalik rakaat pertama al-zenas rakaat kedua kena falak terbalik tu tak ada kalau imam meninggalkan kesunahan kita tak boleh mufaraqah mufaraqah tu nanti ada ada yang mufaraqah wajib ada yang mufaraqah apa ni haram ada yang mufaraqah sunat ada yang mufaraqah makruh ada yang mufaraqah mubah mufaraqah ni pun ada tahap-tahap dia -tahap ada setengah satu memang wajib kita memfarakah kalau imam melakukan sesuatu yang membatalkan solat, wajib kita memfarakah tak boleh ikut dia, kalau kita ikut kita membatalkan tapi kalau tidak ada sebab sahaja-sahaja nak memfarakah haram hukum ni. Aku lagi banyak lagi lah nantilah kalau saya teringat saya sampaikan lagi itu sunat semasa solat kita masuk seterusnya yang C 1.90 perkara sunat selepas selesai mengejarkan semayang ha, ini yang kontroversi besar hmm? perkara sunat selepas selesai mengejarkan semayang disunatkan melakukan perkara-perkara berikut selepas semayang yang pertama istighfar zikir dan doa Imam Muslim meriwayatkan apabila Nabi SAW selesai dari sembahyangnya. Baginda beristighfar kepada Allah SWT memohon ampun daripadanya sebanyak tiga kali. Dan baginda membaca. Allahumma ma'antas salam aminkas salam taba'arab tayyazal jalal wal ikram. Indik je. Ini orang pernah pandai kalau orang Syafi'i tambah. <laughs> Allahumma tassalam aminkasalam wa ilaika ya'udhu salam fahayna rabbana bi salam wa adakhirna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya la jalal wa likram tambah-tambah je syafi'i ni mazhab syafi'i suka tambah-tambah geram ni <gitu> kita amal dia geram dia pelik kan kita beramal dia geram <gitu> tak amal sudah kan? tak nak tambah dia punya masal kita nak tambah kita punya masal <gitu> Imam dia haruskan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajar kepada makmum Ta'lim. Dan apabila mereka telah mempelajarinya maka imam hendaklah merendahkan suaranya. Oh, ini pun masalah juga ni. Setengah-setengah imam tu dia tak berduli kan. Astagfirullahalazim. illa al wa tub ilayh. Oh, Masuk kuat-kuat sini. Sampai doa tu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam Hajar bagi fatwa, dia kata kalau ada orang semayang kita berzikir mengganggu di semayang, haram hukum dia. Jadi tujuan imam tu hanya yang pertama ta'lim untuk mengajar makmum. Ilahi ya subhanallah, cukuplah dia tahu lah. Betul dia pun tangan dia tak tahu subhanallah, dia sebut subhanallah pun tak tahu tu, Allahu a'launa. Lepas tu baca sebuah Allah. Tapi kalau misalnya memang makmum tak ada yang masbuk kan. Tak ada yang, datang, yang semayang lambat datang kemudian ke. Tak ada, okey lah. Eh? Sebab dia antara maksud mengeraskan suara selepas tu bagi imam yang pertama tu ta'alim. Mungkin ada di antara makmum-makmum yang belum tahu. Apa wirid-wirid yang perlu dibaca selepas semayang. Mungkin dia baru first time ke, baru, baru minggu pertama datang semayang majemah kan. Sebelum ni tak pernah datang jadi dia tak tahulah apa yang patut dibaca maka imam berniatkan untuk taklim ajar kepada makmum yang baru mungkin ataupun untuk tarib menyemangatkan kan kadang-kadang biasa subuh kan lepas subuh tu semua lentuk ya jadi untuk tarib untuk tansyid untuk punya mencergaskan ataupun untuk tambih kadang-kadang lepas maghrib dia mengelamun kan subhanallah dia tergejutlah Alhamdulillah oh, as-waslah as-waslah as-waslah. Taklim, tanbih, targhib, tanshih macam, macam lah tujuan untuk imam tu baca kuat-kuat. Kan, -kuat. taklim tu mengajarkan, tanbih tu beri peringatan, targhib tu menyemangatkan, tanshih tu untuk menyegarkan. Sebab dia kalau zikir kuat ramai-ramai kan, semangat sikit. Kalau seorang-seorang perlahan-lahan ni dia pun tertidur. Tapi tengoklah keadaan kalau ada orang sembahyang pelan kan jangan sampai orang yang semayang tu terganggu kerana zikir gitu. tapi ada sengal orang-orang pendapat kata hak bagi orang yang ha, yang berzikir tu lebih daripada orang yang semayang itu Allah-u'ala tapi apa yang fatwa kan, walaupun baca Quran sekalipun, kalau mengganggu orang yang semayang maka haram hukum dia sebab masjid ni tujuan utama didirikan untuk semayang ni kita kena hormat orang semayang jangan sampai mengganggu dia semayang sampai dia terganggu sebenarnya nak baca Fatihah pun susah kan. Eh terganggu sebab zikir tu wirid kuat sangat. Ini lagu sedap la kan. Jadi Ibn Hajar punya fatwa dalam dalam kitab dia haram hukumnya. Tapi ada setengah ulama kata orang yang orang sembahyang tu jemaah tu lebih berhak daripada orang yang datang lambat, Masbud dan sebagainya. Wallahualam. Jadi tak perlu ya, cuma perlu zikir tu sebenarnya Zikir secara seri Yang terbaik Cuma dijahri kan ada sebab-sebab Tertentu taklim, tarif, tambih dan sebagainya Tapi kalau makmum-makmum tu pun semua sebab tu Imam disunahkan untuk berpaling setelah Setelah habis selesai semayang Baca istighfar tiga kali Allahumma ma'ajina minan nar eh, La ilaha illallah ilahillah padahulah syarikalah tu Kalau semayang biasa tiga kali Kalau semayang subuh dengan semayang maghrib Sepuluh kali Minna Allah ma'ajirna minan nar, subuh maghrib tujuh kali. Semangat yang biasa tiga kali. Lepas Allah ma'antar salam. Selepas Allah ma'antar salam tu, maka dia berpaling, pusing. Menghadap kepada makmum. Sekurang-kurangnya belah kanan lah. Sebab dia tahu keadaan makmum tu. Dia nampak, oh ada yang masbuk. Oh ada yang tertertidur tidur punya makmum dia. Jadi dia semangat kan kan? Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Makmum tu kejut lah. Oh, dia pun sikit. Ataupun ada makmum yang orang-orang berzikir, dia pun tengok kiri, tengok kanan, dia pun tak tahu nak buat apa, kan? Ha, jadi, taklim lah. Sebut kan, subhanallah, ataupun Allah mantas, salam, ingat salam. Tengok keadaan lah. Bila ada orang semayang, masbuk, ramai orang semayang sunat, yang mungkin jenis dia ada urusan lah. Ha, itu sangka baik lah. Itu mazhab lain, misalnya yang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia tak sunnah. Ha, dia hanya sunnah berzikir lepas subuh dengan Lepas asal je. Semayang lain, tak ada. Lepas salam, terus sebut. Jadi kita kena respect lah Kalau ada orang lesman sunat atau masbub Jadi kita tahu zikir kuat-kuat wirid kuat-kuat mengganggu orang semuanya Benda hajar fatwa hukumnya haram Jadi kita sebagai imam pun Kena kena tahu hukum Bukan ikut sedap kita kan? oh, Tak peduli dah orang lain kan? Kita pun zikir kuat-kuat, wirid kuat-kuat Orang tu datang masbub kan? Mungkin dia ada urusan, dia sibuk Dia tak sempat nak datang awal Kita kena sangka baik tak boleh kita dah kata, ah, dia ni hantar kau lah, siapa sungguh masbuk. Ha, apa nak, zikir, kuat-kuat. Ha. Semayang tu lebih, lebih, lebih, lebih utama daripada zikir. Jadi perlu hikmah lah, kan. Lebih kurang lah yang makmum dalam, kalau yang datang, yang biasa datang semayang tu, takkan tak tahu lagi zikir, kan. Mesti dah tahu, kan. tapi kita kita pun janganlah menentang orang yang dah gigih orang imam izimah berzikir kat orang kita pun. Wei, imam, diam. Tak bolehlah kita cakap macam tu. Biarlah dia. Kalau dia belajar betul-betul kitab, insya-Allah dia fahamlah. Nah, ini ini check eh ilmu hukum fatwa haram mengganggu orang sembahyang. Bukan tak boleh, tengok keadaan, tengok keadaan. Imam diharuskan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajar Yang ditaklim kepada makmum Dan apabila mereka telah mempelajarinya Maka imam hendaklah merendahkan suaranya Bukan terus sampai habis Birik kuat-kuat Alimam Bukhari dan Muslim Meriayakan kepada ibnu Abbas Beliau memberitahu bahawa Mengangkat suara ketika berzikir Selepas orang ramai selesai mengajarkan semayang Adalah dilakukan pada Zaman Rasulullah SAW Ini dalil Imam Muslim merayakan daripada Ka'ab bin Ujrah Raja Allah SWT bahawa Nabi SAW sabda Zikir-zikir, yang ini tasbih yang dibaca berulang-ulang setiap kali selepas semayang, semayang wajib Tidak akan menjadi sia-sia, akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala Zikir-zikir tersebut ialah bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhala Wan disebut dan bertakbir 33 kali maka jumlahnya 99 kemudian dia membaca supaya cukup 100 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulis sya'i yang qadir Tadi Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, Tadi Sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya juga puji-pujian dia amat berkuasa di atas segera sesuatu akan diampunkan segala dosanya, dosa kecil Sekalipun sebanyak buih di lautan. at tirmizi merayakan Nabi SAW sabda. Sesiapa yang mengucapkan selepas semayang subuh dalam kataan dia masih melipatkan kakinya. Belum lagi beredar. Dan belum bercakap. La ilaha illallah wa dahula syarikalah ala humul kuallahu alhamdu yuhi wa yumidu wa hawwa ala kula syi'an qadir. Sebanyak sepuluh kali. Maka ditulis untuknya sepuluh kebajikan. Dihapuskan daripadanya sepuluh kejahatan dan diangkat untuknya 10 darjat dan dia sepanjang hari itu terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini dan dijaga daripada gangguan syaitan. Abu Daud meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu memegang tangannya lalu bersabda, "Wahai Muaz, demi Allah aku kasih kepadamu." Lalu baginda bersabda, "Wahai Muaz, aku berpesan kepada kamu supaya jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap selepas sembahyang doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa usna'ibadati Ya Allah bantulah aku untuk mengertimu, mensyukurimu dan melakukan ibadah yang baik kepadamu Di sana banyak lagi doa-doa dan zikir-zikir yang boleh dibaca selepas sembahyang secara umumnya Dan setiap sembahyang secara khusus Yang mana ia dapat diketahui melalui buku-buku hadis dan buku-buku zikir Banyaklah adil-adil bagi. Part ni banyak pula adil. Memang sebab menuduh kan orang-orang kata tak ada bidah. Sekejap bilalah bidah, adil-adil punya lah banyak. Cuma ada yang tuduh bidah kata tidak bidah kerana dilakukan secara berjemaah. Nabi suruh buat sorang-sorang lagi, -sorang, tak suruh buat berjemaah. Jadi, dia begitu tadi, kan, imam, bukan semua orang hafal. kan? Kadang-kadang orang tu baru saja datang semayang. Jarang-jarang seri datang ke masjid dan semayang jemaah. Tiba-tiba dia datang. Bukannya dia hafal semua gudik-gudik itu. Jadi, kalau ketika baca beramai-ramai berjemaah, maka dia pun dengan sendiri yang lama-lama pun hafal. Tapi, tengok keadaan lah, seperti yang cakap tadi. Kalau ada orang semayang dan sebagainya. Yang kedua berpindah dari dari tempat sembahyang fardu ketika hendak menunaikan sembahyang sunat. Ha, jadi kita dah sembahyang fardu raka tempat tu bila dah sembahyang sunat nanti kita pindah tempat lain. Ini dilakukan bagi memperbanyakkan tempat-tempat sejuk kerana kesemuanya itu akan menjadi saksi untuknya. Jadi kita jangan sembahyang kat tempat tu, je kan, fardu tempat tu, sunat tempat tu. Jadi biar banyak-banyak tempat sikit, biar setiap tempat yang kita sujud tu, tanah tu, bumi tu akan menjadi saksi di hari kiamat. Bahawa kita pernah semayang atas dia. Ha. Lepas tu kita kena keluar 40 hari. 3 hari masyarakat tu, 3 hari masyarakat ni, 3 hari ni, oh, banyak kita semayang tu. Ha. Tu antara dalil juga tu. Memperbanyakkan tempat-tempat sujud. Okay. Okay. <laughs> Yang afdalnya ha ni ni yang afdalnya ialah apabila ia sembahyang fardu di masjid maka sembahyang sunat dilakukan di rumah haa. tapi tengok keadaan <laughs> setengah orang kan keadaan rumah dia tak mengizinkan dia untuk sembahyang sunat baik di sembahyang sunat dekat surau atau masjid qobliyah dan ba'diyah tapi kalau rumah jauh dari masjid, kau boleh dah kanlah. lagi kau boleh dulu lepas azan, berjalan ke masjid orang nak habis meyang. Kalau kalau rumah dekat dengan surau tak apa dah kan. Ha azan je lepas azan terus buat kau boleh dekat rumah, tu pergi surau. Dengan syarat sempatlah sempat takbiratul ihram sama lah. Dan badiah ba balik rumah buatlah. Banyaklah balik rumah buat, maknanya terjaga, keikhlasan, kita sorang-sorang saja buat rumah kan. Dan apa ni, rumah uh, uh, kita pun jadi tempat ibadat. Sebaik-baiknya Ibn Omar dalam Allah Hudis, dia beri cadangan. Sebab setiap rumah, dia adakan satu sudut, satu musallah untuk kita semayang. Semayang yang sunat-sunat lah. Dan bagi isteri-isteri kita. Semayang di situ, anak-anak kita, keluarga kita semua lah Dan sekiranya keadaan-keadaan yang tertentu Disunahkan kita semayang berjemaah di rumah Macam mana kita waktu-waktu perayaan ke kan, Orang balik kampung, datang semayang zuhur sorang-sorang Tak ada orang Semua orang balik kampung, kita sorang tak balik kampung Raya tu Pergi semayang, tengok tak ada orang Jadi kita balik rumah semayang berjemaah dengan keluarga Lebih afdal lagi Daripada semayang sorang-sorang dekat masjid atau surau ni dah ada tempat dia lah ruang ni untuk kita semayang baca Quran dekat situ buat majlis taklim dekat situ satu bilik kecil lah yang muat muat lah itu bagus jadi rumah kita pun akan mendapat keberkatan cahaya daripada masjid dia ada sambung dengan connection dengan masjid dan ada sambung setiap masjid ni ada sambungan ataupun connection dengan masjidil haram dan di disitulah tempat turunnya rahmat Allah s.w.t bila mula turun ke Masjidil Haram, Baitullah Kaabah. Lepas tu baru berpindah ke Masjid Nabawi, Masjid Aqsa kemudian akan disebarkan di seluruh masjid-masjid yang hidup amalan dan juga rumah-rumah yang hidup amalan masjid dalam rumahnya. Semai-semai sunat, baca talim ta dan sebagainya. Untuk anak-anak pun terterbia Ya ni yang dia buat taklim kadang-kadang tak pat segi je kan. Eh, Hari-hari taklim anak kita. Tapi kalau macam kita tak memungkinkan janganlah. Nah, biasanya kadang-kadang kita sampai ke rumah je dah. Nak semayang suruh so, nak isteri tu lah. Soal abang buat tu buat ni pergi sana bcd. Mak, ayah, cicit, cucu menangis lah apalah. Terus tu dah nak semayang. Nak semayang ke rumah kan. Nah, Tengok keadaan lah. Kalau macam tu ni keadaan. Kan, kita kena ke rumah ada ke ramai orang kan datang ziarah hari tu ha, jadi kita semayang selesaikan lah sebab dia hari tu tu dekat surau ke masjid jadi balik confirm tak, tak sempat kan takkan tengah-tengah sibuk kita, nanti dulu semayang sunat semayang pun tak usah kan datang anak kecil cucu ke datang tu anak-anak kita ke nak buah ke pan, datang kan panjat sana panjat sini ha, macam tu di bebek kita tunai di masjid surau lah tengok keadaan Fi yang afdal tu kalau dapat buat di rumah. Alimam Bukhari dan Muslim meraikan daripada Nabi S.A.W bahawa baginda S.A.W bersabda, "Sikir kalian. Ya Fasalu ayuhan nas fi buyutikum, fa inna afdalah salati salatul mar'i fi baithi illal maktabah baru. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sembahyanglah kamu wahai manusia di rumah-rumah kamu." Sesungguhnya semayang yang lebih afdal ialah semayang seorang itu di rumahnya kecuali semayang yang fardu yang diwajibkan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza salatuhu fi masjid" falyaja'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allahu ajirun min salatihi khairan apabila sudahlah kamu telah selesai semayang di masjid maka dirikanlah juga semayang di rumahnya sesungguhnya Allah menjadikan dari semayangnya itu kebaikan badiah witir tahajud doa tu buat kat rumahlah yang ketiga apabila mereka yang kaum lelaki semayang ni masjid dan di belakang mereka terdapat golongan wanita maka disunatkan kepada kaum lelaki agar tetap duduk di tempat mereka sehinggalah golongan wanita meninggalkan tempat mereka Ini kerana bercampur dengan mereka adalah perkara yang boleh membawa kepada kerosakan ya, Biar perempuan balik dulu, bawa kita baliklah. Nanti bertembung di tengah jalan nanti kan panjang cerita Kena pula yang sedang mencari tu lagi lah Al-Imam Bukhari meneratkan daripada Umur radhiyallahu anha Apabila golongan wanita di zaman Rasulullah SAW Selesai melakukan semahyang yang diwajibkan Mereka bangun Meninggalkan tempat semahyang Sedangkan Rasulullah SAW Bersama dengan para sahabat Tetap berada di tempat mereka Sehinggalah ke suatu waktu yang dikendaki Allah Subhanahu SWT Kemudian apabila Rasulullah SAW bangun Maka sahabat-sahabat pun bangun Baik ha. tu Sunnah bagi makmum Bangun setelah Imam bangun imam dah bangkit beredar daripada tempat semayang ni bawa kita bangkit itu sunnah dalam Mazhab syafi'i dalam Mazhab syafi'i bila imam dah beredar daripada tempat dia tu bawa kita bangunlah. lah jadi kalau kita ada urusan-urusan tertentu tunggu kalau boleh tunggu sampai Allah, lepas Allah mantas salam lepas Allah mantas salam hingga salam tu bawa kita bangun kalau tak boleh juga Darurat tu tak boleh kan Lepas Imam salam terus kita pergilah. Target perut misalnya tak tahan kan. Salam ni lepas salam kita pun boleh lah meninggalkan. Kalau tak ada uzur. Sebaik-baiknya sunnah. Selepas Imam meninggalkan tempat dia. Bawa kita bergerak. Ini hadis. Dia baik Bukhari lagi. Menurut satu riwayat juga daripada Musalmah, dia berkata apabila Rasulullah SAW berisalam, maka kaum wanita bangun apabila banginda selesai berisalam. Banginda duduk sekejap di tempat tujuannya sebelum banginda berdiri. Ibnu Syah Az-Zuhri adalah seorang perawi menyatakan, kami berpendapat bahawa ini dilakukan supaya golongan wanita sempat meninggalkan tempat mereka sebelum golongan lelaki dapat bertemu mereka. Wallahu a'lam. InsyaAllah allah minggu depan bab baru perkara makruh ketika sembahyang. Setakat tu ada soalan? Tanda kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas sembahyang duduk sekejap berzikir, Aminkan doa-doa yang dibaca oleh imam. Itu beradablah dalam sembahyang. Ini semayang aja terus cabut kan? Pas semayang cabut Lepas semayang cabut Alasan bid'ah <laughs> Dalil punya lah banyak Kan Jadi kita kita Semayang tu kira main event Jadi sebelum main event tu kan Ada dia punya apa Macam makan kan Ada ada dessert, Ada apa Yang mula-mula dia apa Pembuka selera tu panggil apa Pembuka selera panggil apa Ha? appetizer, lepas tu dah habis makan pula ada dessert lagi, ha, macam tu lah kita semayang kan, kita dah, kita dah semayang tu main event dia tu, solat tu, macam mana? jadi sebelum tu datang dulu semayang Qobliyah dulu, kan, ha, lepas tu habis semayang tu, wirid dulu doa dulu baya madiah, ma oh balik, ini assalamualaikum tu pun cabut ha, tak hormat pada imam, tak hormat pada Allah Taala tak beradab lah dan dalil pun ada kan, suruh kita berzikir dulu ekstifar dulu semayang kita bukannya sempurna sangat pun Ha, Semua kita duduk situ Zikir kan, dulu Lepas tu minta doa Allah tu imam Semayang kita amin Imam minta doa kita amin Lepas Semayang dia boleh kita balik ha, Malaikat akan bersama-sama lah Ada setengah orang mengatakan bahawa malaikat juga mengaminkan sama-sama. Jadi banyaklah kelebihan sebenarnya kan. Majlis-majlis zikirullah tu dia majlis yang disertai oleh para malaikat asal usul dia ni ulama-ulama dulu yang awal awal sini datang ulama-ulama ah -ulama, wali-wali songo wali-wali tujuh tu yang datang bawa Islam ke ke tanah Nusantara ni. Jadi, dia tengok... manusia zaman sekarang ni... Nak suruh dia berzikir dulu. Jangan harap. Nak suruh dia luangkan masa untuk berzikir secara infiradi. Secara individu, seorang-seorang. Memang tak dapat. Jadi, dia kumpulkan segala amalan-amalan tu... Dijadikan... wirid lepas Mak Berdasarkan dalil juga. Kan? Jadi, maknanya... Bila orang tu datang sahaja surau Atau masjid untuk solat semayang Jadi dia bukan saja semayang Maka dia dapat lakukan zikir, wirid, Sama-sama baca doa-doa Sama-sama baca Quran dan sebagainya ha, Itu juga macam baca, baca yasin malam Jumaat Memang bukan bukan satu amalan yang sunnah Tapi Nabi suruh baca yasin setiap hari Pagi dan malam Ada yang baca sorang-sorang Setiap hari yasin jadi, lama tengok, amalan-amalan itu dah semakin tak ada dalam masyarakat. Akhirnya, untuk supaya keamalan tersebut hidup kembali, maka dibuatlah baca Yasin beramal-amal malam Jumat. Jadi, bagi orang yang dah istiqamah baca Yasin tiap-tiap hari baca ataupun pagi baca malam baca, dia tak menyertai majlis itu pun tak apa. Jadi, orang yang tidak ada kekuatan untuk amalkan baca Yasin, setiap hari pagi dan malam, tiap-tiap hari. Ha, seminggu sekali jadilah baca bersama-sama dengan jemaah di Surau ke masjid. Jadi anjuran-anjuran ulama' itu buat ada sebab. Bukannya, oh bedah, bedah, Nabi tak buat. Baca Yassin ramai-ramai, bedah. Nabi tak buat. Kalaulah dia tak buat majlis Baca yasin, dalam Nima tu, silap orang tu tak Baca yasin semua hidup. Malainkan orang tu, dia dah istiqamah. Memang amalan dia Baca yasin bagi petang, misalnya bagi malam, itu kisah. Dia tak duduk pun tak apa. Tapi dia, dia, nak, dia nak duduk untuk meramaikan pun bagus juga lah kan. Jadi bukan kerana amalan amalan itu membaca Yassin itu sunnah dibaca setiap hari. Ya. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jadi ulama' pun anjurkanlah malam Jumaat. Jadi, malam Jumaatnya lebih banyak-banyak kelebihan. Ya. Jadi dia pun tuduh bida'ah. Bida orang tu pun bida'ah. Tak boleh tak boleh. Balik, dia balik. Dia semua hidup tak baca Yassin. Nak suruh baca seorang kaum Yassin, jangan agak. Tapi, kotak besar tu ada kat rumah mata. Macam nak baca Yassin? jadi amalan-amalan yang dianjurkan oleh ulama' ni ada sebab dia ada sejarah dia bukan ulama'-ulama' tu eh? mereka-reka sini amalan cuma kita tidak boleh beriktikad bahawa amalan tersebut sunnah, ha, itu tak boleh ha? setengah amalan tu dianjurkan oleh ulama untuk menghidupkan amalan itu cuma dilakukan setiap berjemaah baca itu tak sunnah lah. tapi anjuran dia tu supaya orang dapat mengamalkan bacaan tersebut dia tak bolehlah kita yang salah tu Berantikat bahawa amalan tersebut sunnah Macam tahajud berjemaah Solat hajat berjemaah Itu tidak disyariahkan Solat hajat berjemaah Solat tahajud berjemaah tidak disyariahkan Yang disyariahkan adalah sunnah semaya Secara sorang-sorang Tetapi oleh kerana benda tu dah hilang dah Daripada masyarakat Orang dah tak amalkan lah Nak cek orang semayang tahajud pun susah Nak cek orang semayang hajat pun tak ada lah maka dianjurkan oleh ulama diadakan secara berjemaah qiyamullail berjemaah untuk bagi semangat galakan kepada orang hidupkan tahajud maka dia dibuat dan dia dibuat dia dapat pahala kerana menganjurkan kebaikan tapi dia tak dapat pahala sembah jemaah janganlah kita buat etikat pula yang salah tu beretikat bahawa amalan tersebut tahajud berjemaah adalah sunnah itu salah haram hukum dia sebab kita telah menyenyarikan sesuatu yang tidak disyariahkan tapi ataupun melakukan seraya berjemaah itu tidak disunahkan dan tidak dimakruhkan. Cuma nanti dapat pahala kerana orang tu menganjurkan sesuatu ke keba satu kebaikan. Jadi niat dia menganjurkan kebaikan tu dia dapat pahala atas niat dia yang baiklah. Bukan kata sembang tajuk berjemaah dapat 27, semangat tajuk sunnah dapat 1, tak ada. Itu itu bukan di syarak kan? Itu cuma untuk semangat bagi segalakan kepada orang aja kalau tak buat sembahyang hajat katakanlah kita buat ini kita akan buat sembahyang hajat masing-masing sembahyang hajat ya seorang-seorang eh ya. tengok berapa orang yang buat kalau berjemaah tu nanti ya, insya-Allah lah kan ramai akan ya, ikut jadi kita kena jangan salah faham ada sebab ulama hujurkan amalan-amalan tu walaupun pada zahir nampak macam bidah ah. tapi itu bukannya dia nak wajib dia, dia men, membuat satu hukum bahawa ini adalah amalan sunnah itu dia cuma nak menggalakkan orang ramai supaya menghidupkan amalan tersebut Faham eh? Hmm, ada soalan? Kumpulan? Ciklah. Hmm. Hmm. Kalau... Kalau misalnya golongan lelaki tersebut... Lepas tu pun dia duduk lebih lama lagi di masjid kebiasaan dalam satu tempat tu... Maka kaum wanita pun bolehlah duduk bersama-sama berdoa... Tapi kalau tak sempat tu sebaik-baiknya dia meninggalkanlah masjid dan lebih baik lagi di sembahyang kat rumah. Sembahyang kat rumah di dalam bilik ada bilik dalam bilik ada bilik lagi itu paling afdal sebenarnya. Bagi perempuanlah. Dia tidak disunatkan untuk datang sembahyang berjemaah. Kecuali kalau ada urusan tertentu ada majlis ilmu lepas tu kan. Tapi dia disunatkan berjemaah di rumah kalau ada cukuplah anggota ada 2-3 orang misalnya mak, kakak, adik perempuan semua, ha, boleh, semayang jemah di rumah perempuan, lebih afdal tapi dia nak datang ke masjid pun tak apa boleh, tapi yang afdalnya semayang, di rumah. tapi boleh dia dah datang masjid, dia kena jagalah adab-adab tak boleh, tak boleh elakkan dia boleh bertembung dengan lelaki dan sebagainya jadi tujuan dia nyatakan di situ nanti supaya mereka takut bertembung dengan lelaki sebab tu bila lepas salam, saja mereka cepat-cepat balik rumah mungkin zaman sekarang kan mungkin dah ada dua pintu misalnya kan ha, tapi dua pintu pun nanti tengah jalan bertembung kan. maksud dia tu supaya tidak bertembunglah bercampur lah. ok cukup eh Kena asal ni eh? insyaAllah lepas asal kita buat tajuk sekejap siapa yang nak duduk boleh duduk lah yang nak balik boleh balik dan insyaAllah minggu depan kita sambung fiqh kita Setakat tujuh untuk hari ini Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala Apa yang tidak itu atas kelamaan saya lah Minta ampun kepada Allah Minta maaf oleh tuan, tuan muslimin muslimat Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik Untuk kita faham amal kena sampaikan Tutup majlis dengan khabar majlis Subhanallah bihamdika Asyadu Allah ilaih anta, anta Astaghurqa wa'atu bilaih Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wassalamu ala mursalin alaikum warahmatullahi wabarakatuh